Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udu min syururi anfusina wa siyati amalina Man yahni illahu falamudillalah Wa man yudlil falamadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ya ayuhal nasu taquoo rabakumu aladhi khalakakum min nafsi wahidah wa khalakam inha zawjaha wabatham inhu ma rijalan kathira wa nisaa wa taquw allaha aladhi tasa'aluna fihi wal arham inna allaha kana alaykum raqeba Ya ayuhal ladhina amalu taquw allaha wakulu qawla Yusrih lakum amalakum, wa yufir lakum dzunubakum. Wmiyugi Allah wa Rasulahu, fadfasa baza'ngazim. Amma bahu, fa ina asyadu alhadith kitab Allah, wa khair alhadhi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Washar alamur muhdasatuh, wa kula muhdasat bid'ah, wa kula wa kullu dalalatin fil nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Alhamdulillah ibu-ibu sekalian sebelumnya kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita rahmat Hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak layak kita berkumpul pagi hari ini, yaitu takwarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin untuk beribadah, ibadahnya, mengharapkan pahala di sisinya pada hari Kiamat nanti, mengharapkan ridho-nya dan harapkan yaitu surga nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menuntut ilmu syar'i, yaitu tala'ul ilmi. Ya, karena tala'ul ilmi adalah bagian daripada ibadah Nah, InsyaAllah pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang masalah Tarbiyah ya. Sesuai dengan permintaan uh, Talbisul Iblis mungkin kita ini dulu Ditunda dulu Mungkin bisa dua kali pertemuan ya. Atau tiga pertemuan ya. Kita lihat nanti Sampai tuntas ya sampai bisa dipahami tentang tarbiyah ini tarbiyah islamiah tentang tarbiyah bahwasanya perlu diketahui oleh umahat oleh seorang muslimat wal mukminat yang beriman pada Allah SWT, yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bahwasanya Amanat yang paling besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Bebankan kepada kita Selaku orang tua Dan tanggungjawab Yang sangat agung Tanggungjawab yang sangat besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Bebankan kepada kita Di dunia yaitu adalah Tarbiatul awlad Tarbiatul abna Mendidik Membina anak-anak kita, awlad di sini jama daripada pada al abna jama daripada al-ibn. Di sini lebih khusus kepada menterbia anak-anak laki-laki, tapi anak perempuan masuk ke dalamnya Tentu karena anak perempuan adalah bagian daripada laki-laki. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala terah. Memerintahkan kepada kita kaum Muslimin, khususnya kepada orang tua, ya, untuk memelihara mereka dari api neraka, memelihara mereka dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dalam surat at-Tahrim ayat enam, ya, tentang ini tanggung jawab atau masuliyat ya, amanah yang besar orang tua. Ya, dalam mendidik anak-anaknya tujuan utama adalah supaya mereka masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ini tujuan tarbiyah ibu ya. Itu tujuan tarbiyah yang paling besar mendidik anak jadi anak yang soleh adalah supaya anak-anak kita keturunan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah ahlul jannah dan termasuk dari hamba-hamba Allah yang ibadah dominanar yang dijauhkan dari neraka itu perlu di chamkat terbiya dalam islamiyah tujuan utama tujuan agung adalah supaya mereka menjadi hamba Allah yang saleh di atas bimbingan al-quran wasunnah wa fahmi salafus saleh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al tahrim ayat 6 فاللَّهُ تَعَالَى Ya ayahal الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نار وقودهن سوى الحجارة عليها ملاك ظلا شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara lah dirimu dan keluargamu. Di sini kata ada pelihara keluarga anak kita kalau sebagai suami ya isteri dan anak. Bagi istri anak-anak juga suami, peliharalah keluarga. Mu dari api neraka, yang di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaih hamalaika tuhnilah bungshida dulla yasuna Penjaganya, penjaga malaikat-malaikat itu zabaniah, malaikat zabaniah yang dalam neraka yang mengazab ahlu nara. Penjaganya adalah malaikat malaikat yang kasar, yang keras, yang bengis, yang tidak mendo'halkai Allah Subhanahuwataala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Wayafalun nama yukmarun dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Mereka di sini ialah para, para malaikat. Dalam ayat yang mulia ini, Ya Berkata ibu kasir, Rasulullah Taala meriwayatkan dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tentang penafsiranku angpursaku mbahlikum nara pelihara peliharalah dirimu dan keluargamu. Nah, di sini ada perintah untuk mentarbih anak-anak di atas Quran Wasuna. Peliharalah keluargamu bagaimana? Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu maksudnya adalah Ahli Muhum, ya, wahai Ahli Al Khair, memelihara mereka dari api neraka adalah didiklah mereka, terbiarlah mereka, gitu, dan ajarilah mereka kebaikan, Al Khair, kebaikan adalah seluruh yang ada yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan adalah yang ada dalam Al Quran Was Sunnah, dan apa yang dipraktikan oleh Salaful Ummah itu kebaikan, jadi didiklah mereka, dalil Nabiul Talib. Dengan kebaikan, kemudian ajarilah mereka kebaikan-kebaikan, amal saleh yang lainnya. Berkata Qatada tada, Allah Taala ketika menafsirkan ayat ini, "Ku angkusabum ahli kum narok, apa Allah Taala seorang tabiin mengatakan, perintahkanlah oleh kalian mereka ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala dan laranglah mereka dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahuwataala. Dan kemudian perintahkanlah mereka untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan juga supaya kalian, maksudnya orang tua, ya, membantu mereka di dalam menegakkan perintah-perintah tersebut. -perintah Membantunya, ya, usah ada apa namanya, memberi motivasi dan segala yang mendorongnya di dalam menegakkan perintah-perintah Allah. Serta menghardiknya Mencegahnya dari perbuatan-perbuatan Yang bermaksud kepada Allah SWT Menjauhkannya ya, Menghardiknya dan yang lainnya Fa'idha ra'aita lillahi ma'asyah Apabila kalian melihat Anak-anak kalian Keturunan kalian berbuat, berbuat maksiat kepada Allah Zajaratuhum anha Maka apa namanya peringatkanlah dengan keras begitu peringatkan dengan keras laranglah dengan keras ya tidak dibiarkan atau juga lemah lembut dalam mencegahnya tapi dengan keras ketika melihat anak anak apa namanya bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini berkata khotbah maksud daripada memelihara keluargamu keluarga kalian yaitu dengan menyuruh menegakkan perintah perintah Allah. Membantunya juga Dalam mendekat perintah-perintah Allah ya, Kalau apa di, di, Dipermudah dan yang lainnya Diberi motivasi, di, diberi jalan yang lainnya Dan apabila melihat kemaksiatan Maka Laranglah dengan keras yang, yang lainnya Berkata ibnu Abbas Maksudnya adalah Di sini ada perintah Untuk menterbih anak-anak Di jalan yang benar, yang baik Ajarilah mereka Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia ya, ketaatan, seluruh ketaatan ketaatan yang paling besar adalah tauhid di antaranya tidak. kemudian baru ibadah kemudian akhlak mu'amar dan yang lainnya kemudian juga peliharlah mereka supaya tidak atau jangan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala ia perintahkan juga keluarga kalian supaya banyak berzikir kata-kata ibu abbas uh, muruk ahli kum bidikri pelihara apa perintahkanlah mereka supaya rajin berzikir ada zikir di sini ada dua ibu ya ada zikir am ada zikir khas ada zikir umum ada zikir khusus zikir, zikir umum adalah asalah as zikir zakat zikir sholat khusus zikir amar ma'una himun kharazikir Ya Kemudian berkata baik Zikir seluruh amal salih zikir Wadzikrul wa khas Dan zikir khusus adalah ma'lum ma Yaitu zikir sesudah sorat Zikir uh, subhanallah Wabihamdi sehari seratus Subhanallahil azim Kemudian zikir petang Pagi dan petang dan yang lainnya Istighfar Jadi kata Ibn Abbas Maksudnya pelihara lah Keluarga kalian ya, bisa ditafsirkan Perintah mereka untuk rajin berzikir Ya karena dengan hal demikian Itu akan uh, Allah subhanahu wa ta'ala akan Melindungi kalian dan keluarga kalian dari neraka Ya dengan yang tadi sebutkan Itu maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan melihara kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Berkata as Abdul Rahman As-Sa'di Dalam ta'isirul karim Di pit, pit, uh, tafsir Di kalam ilmanan Kemudian dalam ayat yang mulia ini maksudnya adalah wiqayah memelihara keluarga atau anak-anak yaitu dengan mendidik mereka dengan adab-adab yang agung yang mulia wa ta'limihim yaitu mengajarkan mereka mengajarkan syariat mengajarkan kebaikan mengajarkan ketaatan mewajibkan mereka pada Allah kemudian Memaksa mereka di dalam ketaatan yani Kalau sudah balik apa lagi dipaksa Makanya diperintahkan untuk dipukul ketika umur 10 tahun Dan 7 tahun diperintahkan Diperintahkan dengan tegas supaya sholat Dan ketika 10 tahun membangkang Maka dipukul Allah Pukulan yang tidak sampai luka tapi mendidik Jadi ijbar, ijbar Tegaslah mereka supaya mengerjakan perintah Allah, di sini tegas orang tua aku ya. Maka ingatlah tidak akan selamat seorang hamba melain kecuali apabila menegakkan seluruh perintah-perintah Allah di dalam dirinya dan juga menegakkan seluruh perintah-perintah Allah kepada apa? orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Bawahan dia kalau suami badia ya, kepada istrinya. Takut keluar apa di bawah tanggungjawab istrinya anak-anaknya, ataupun ada pembantunya, ataupun saudaranya yang ada di bawah tanggungjawab dia. Jadi tidak akan selamat seorang tidaklah selamat dunia dan akhirat kecuali dengan menegakkan perintah Allah Subhanahuwataala. Ya tentunya jangan menjauhi larangan Allah di samping apa masuk ke dalamnya maksudnya. Ya, Karena perintah Allah ada dua iaitu ya, perintah Al-Amar perintah mengerjakan kebaikan, ya, perintah menjauhi keburukan, menjauhi maksiat. Jadi intinya tidak akan selamat seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali dengan menegakkan seluruh perintah Allah di dalam dirinya dan di dalam semua orang-orang bertanggungjawab -orang dia, anak-anaknya, istrinya, sebagai uh, kepala rumah tangga masyarakat. Kalau sebagai ibu berarti anak-anaknya bertanggungjawab juga suaminya diingatkan, Meskipun dia tidak tidak bertanggungjawab pada suaminya, cuma dia mengingatkan danasehat yang lain. Nah ini intinya ayat yang mulia ini atahrim At sebagai ayat perintah supaya kita mendidik anak-anak kita di jalan kebaikan tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala dia ya, menjauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi wajib bagi setiap uh, orang tua ya memerintahkan keluarganya kebaikan dan memotivasi atau mendorong uh, untuk berbuat kebaikan serta wajib melarang mereka dari kemungkaran dan melarang keras ya memperingatkan mereka darinya dari kemungkaran tersebut fayamuruhum bis-solah kemudian mengingatkan mereka untuk mendirikan salat menegakkan salat kemudian berzakat kalau sudah memiliki harta Musiam berpuasa dan seluruh uh, amalan ibadah-ibadah yang perlu dalam Islam. Jadi harus memerintahkannya, memotivasinya. Ibu wahwahwahu fuhum di sini memotivasi atau tu, maksudnya memerintahkan dengan keras ya kepada mereka untuk menegakkan kewajiban-kejib kewajiban, -kewajiban ya, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada kita, ya, kepada keluarga. Kemudian juga menganjurkan kepada mereka untuk berakhlak yang mulia, akhlak yang indah jamilah. Mengajarkan adab-adab al-hasanah, adab-adab yang bagus, yang baik pada anak-anak ya. Kita kemudian juga memotivasi mereka untuk mengerjakan amal-amalan fadhail ya, amal-amalan yang utama. Fadhailul amal kan ada amal utama seperti laki-laki suruh salat berjamaah. Diperintahkan oleh kita bu, ya, dimotivasi, ya kalau dia apa namanya belum balik mungkin dikasih hadiah supaya apa mereka mau. Tapi kalau sudah balik jangan dikasih hadiah biarkan, karena itu kewajiban bagi dia. Kemudian memotivasi untuk rajin baca Quran. Kemudian memotivasi untuk mempelajari ilmu-ilmu an-nafiah, ilmu yang bermanfaat. Baik ilmu yang bermanfaat untuk hidupannya di dunia maupun untuk akhirat harus imbang hati-hati ibu ya karena kalau sekolah misalkan untuk hal dunia kayaknya semangat kita membangunkan anak pagi-pagi gitu kan kemudian disiapkan siapkan peralatannya semuanya dicek tapi ketika untuk belajar syar'i ini saya sayang sekali ya. padahal ini ini ada kebahagiaannya di dunia dan di akhirat ya ilmu syar'i itu bukan hanya di dunia kalau ilmu dunia itu cuma ya dunia saja ketika pintar di matematika saya dia dapat kerja nanti tapi kalau menjamin kebahagiaan, nah, begitu, ya kadang banyak orang yang banyak harta ataupun sukses dengan titelnya, tapi jauh daripada akidah yang sahih, akhirnya kebinasaan akan menimpanya, ya bahkan bisa menjadi anak durhaka ataupun yang lain jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkah. Kadang ketika anak-anak untuk apa namanya belajar Quran dibiarkan begitu saja, enggak dikasih motivasi, ya misalkan TPA kan hari Jumat hari Sabtu itu harus sama minimalnya harus lebih ah, minimalnya harus sama gitu seperti halnya ketika apa menyuruh mereka untuk sekolah ya kemudian uh, bahkan harus lebih karena ini kepentingan di, di akhirat lebih panjang dan lebih bermanfaat bagi orang tuanya nanti kelak ya gitu jadi disiapin juga sama disiapin peralatannya kemudian dicek juga kamu belajar apa kemudian kamu dites apa kamu ada tugas tidak sama kadang Kenapa tidak imbang begini ya? Tidak imbang ketika memperhatikan dalam masalah pendidikan syar'i dengan pendidikan uh, umum. Nai, dua-duanya, dua-duanya penting, ya. Dan ingat kalau kalau tarbiatul apa taklim, uh, ulumu, ulumu apa, an ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam hal masalah dunia ini wasilah saja, wasilah ya, supaya kemaslahatan dan juga untuk kebaikan ya dia di kehidupan di dunia. Tapi kalau syara'iy apa syara'ian atau syara'i itu adalah goyah atau tujuan daripada ilmu. Jadi harus lebih Bapak Ibu ya diperhatikan peralatannya. Kadang saya saya angkan ya ada sebagian begitu yang begitu datang misalnya ke TV-a ada ikranya begitu yang lainnya. Jadi kurang ya perhatiannya. Padahal di sini harus lebih. Jadi intilah intinya ya Berilah motivasi pada anak kita mengerjakan fadil amal seperti membaca Quran, salat berjamaah, anak-anak yang masih kecil, apa yang perempuan juga dimotivasi untuk salat sunnah misalkan ya salat tarawat berjamaah di rumah atau yang lainnya. Ya, kemudian ahlak yang bagus, ya, yang lainnya intinya memotivasi, memotivasi mereka, ya mendorong mereka untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, Al Quranul Karim, baca Al Quran, kemudian berakhlak yang mulia yang Indonesia. Kala Nabi sallallahu Allah Taala ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi yang mulia sallallahu memerintahkan dalam hal ini kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'mur ahlaka Nah ini ini ayat ini ditujukan kepada nabi kita yang mulia sallallahu perintahkanlah keluargamu. Nah ini Keluarga, keluarga ayah ahlakah. Keluarga Nabi siapa? Yaitu istri-istrinya dan anak-anaknya. Siapa yang menantunya juga. Perintahkanlah anak-anak apa keluarga kalian untuk menegakkan solat dan was-tobir dan bersabarlah was -tobir. Harus bersabarlah ketika menegakkan ibadah tersebut, mengerjakan solat tersebut. Butuh kesabaran bukan. Ya? Maka bukan, bukan dengan lafadz was tapi was -tobir. ada penambahan to. Kata para ulama tafsir Penambahan lafad dalam satu kata Menunjukkan penekanan ya. Jadi harus betul-betul sabar Ketika mengerjakan sholat Dan memerintahkan mereka juga Untuk sholat harus sabar Begitu uh, Di sini ibu ya Ini kenapa sholat? Karena sholat adalah tiangnya agama ya. Dan amal yang paling utama Setelah tauhid, Setelah syahadat Kalau barang siapa yang menjaga sholatnya dengan baik Maka dia akan bisa menjaga amal-amalan yang lainnya Islam. Jadi tidak cukup sekali Mengingatkan anak itu ibu salatnya. Jadi udah salatna sudah betul enggak dicek gitu kan kalau dia ke masjid ya, alhamdulillah dilihat dia ke masjid. Kalau dia di rumah dicek salat, dicek ke kamarnya, dilihat dia wudu, dilihat dia masuk, dilihat dia pakai eh uh, misalkan Bu ya, ada bekasnya juga sholat Jadi dicek jangan hanya sebatas Ya sudah. Kadang ada yang dia agak berbohong atau yang lainnya begitu. Jadi harus terus setiap hari Dicek, sholat sekarang Asar, duhur Terus ditanyakan ibu, itu amanah Amanah kita apa Si Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai ada Syekh besar zaman sekarang ibu ya Syekh Ibn Baz Padahal beliau, ya, maaf Allah ta'ala tidak melihat ya uh, Beliau setiap hari Mengingatkan anaknya untuk sholat ibu Iya, bentuk sholat setiap hari. Ketika waktu subuh, ya, ditelepon anaknya, tiap rumahnya ada telepon, ditelepon. Kamu sudah sholat, kamu sudah sholat, dibangunkan, nah, dibangunkan dulu. Kan kalau nggak ya, ada jawaban, dia pergi ke kamarnya, buka kamarnya, kemudian dibangunkan, kemudian dipegang. Kamu sudah bangun, sekarang sholat. Ada yang sudah sholat, ditanya lagi ke kamarnya dicek, kamu sholat? Iya sholat, anak anak perempuannya. Ada yang pakaian jilbabnya ya kurang panjang dia ya juga dipegang kok ini tangannya kelihatan apa tangannya begitu ini terlalu, apa, terlalu pendek ta, baju kamu mau dicek di pakaiannya semuanya kamu harus panjangin ini bajunya hatinya lengannya kok enggak pegang gitu ya karena saking pendeknya jadi saking apa saking masalah bajunya ibu ya di, diperhatikan terlalu pendek diperhatikan harus dipanjangin Uh, pakai jilbabnya juga solatnya semua, nah ini terbiah yang menyeluruh ya jadi uh, bukan hanya menerbiah dalam masalah jasmani, kesehatannya atau juga dalam hal makanan tapi seluruh rohaninya, akhlaknya ibadahnya, nah, ini begini ini imam kita ya, saya bin Bas bagaimana mendidik keluarganya maka sangat, sangat berbekas pada keluarganya ketika menceritakan tentang abinya atau apa, tentang bapaknya itu ya, bagaimana mendidik anak-anaknya Uh, jadi perintahkanlah mereka untuk solat, ya, ya, menegakkan solat dan bersabar ketika uh, menegakkan dan merintahkan mereka. Ya, waktunya, kalau sudah umur umur 7 tahun atau 8 tahun sudah bisa mandiri untuk ke masjid, anak-anak dipanggil ibu ya pulang atau maghrib atau asar ke masjid sekarang kamu pergi ya, untuk solat berjamaah. Tuh yang perempuan, lu main di stop dulu kemudian diajak berwuduk, diajak solat berjamaah bersama. Inilah kehidupan yang yang apa yang penuh rahmat, Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ismail alaihi salam, nabi yang mulia ya, yaitu putranya Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam dan moyangnya nabi sallallahu alaihi salam. Juga sering muridahkan keluarganya untuk salat. Kala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala ta berfirman ya, tadi ayat yang pertama dalam surat Thoha ibu ya, 132. Jadi dalam surah Tha 132 wa murahla kabish salati wastabir 'alaiha. Kemudian dalam ayat surah Maryam ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang uh, hamba yang saleh Ismail alaihi nabi yang saleh Ismail alaihi salam wa kana yaqulu ahlahu bis salati wazakati wa kana inda rabbihi maradhiya. Dan ia Ismail alaihissalam menyuruh ahlinya keluarganya untuk bersembahyang, Salat, mendekarkan salat dan menaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya Ini Ibrahim, ah, Ismail alaihissalam, ya yang dididik oleh Ibrahim alaihissalam. Ia hamba yang soleh, merintahkan keluarga untuk salat, mendekarkan salat, membayar zakat, ya. Dan di sisi Allah, Ismail adalah hamba awam, Allah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mendidik uh, anak, menterbihan anak-anak kita Dan mengajarkan mereka agama dan kebaikan Adalah kewajiban orang tua Ingat kewajiban orang tua Maka kalau kita lalai dalam masalah ini ya, Maka kita sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban di Sisi Allah SWT pada hari kiamat kelak. Kita lalai dalam mendidik anak-anak kita di atas kebaikan, di atas Qur'an dan sunnah Maka akan diberi akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat Qala Rasulullah SAW ya, Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi Fal'imamu ra'in wa hua mas'ulun an ra'iyatihi Warujulu ra'in fi ahlihi wa hua mas'ulun an ra'iyatihi والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والبديم راعٍ في مال سيديه وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. Hadis riwayat Imam Ahmad Abu Daud At-Tirmizi dan disohhikan oleh Syarh al, al Bani dalam Sahihul Jami Asyagir. Rosululloh sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa orang-orang yang di bawah tanggungjawab apa orang tanggungjawab mereka tanggungjawab mereka ya, fal imam seorang imam itu seorang pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban ya, tentang kepemimpinannya itu dan seorang laki-laki atau seorang kepala rumah tangga juga pemimpin Ya, di keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya ketika di di keluarga itu dan uh, perempuan atau istri adalah juga pemimpin di rumah uh, suaminya di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang apa namanya kepemimpinannya ketika di rumahnya itu ya, dia mengurus istrinya mengurus uh, anak-anaknya maaf mengurus Rumah tangga dan yang lainnya Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu SWT Semuanya, mendidik anak atau yang lainnya Kemudian pembantu juga Pemimpin di dalam masalah Harta sayyidi apa tuanya Akan diminta pertanggungjawaban Tentang hal demikian, intinya semua Kalian adalah pemimpin dan akan diminta Pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya Jadi seorang istri juga Dia akan diminta pertanggungjawaban Mengenai pendidikan kepada anak-anaknya Pemeliharaan kepada anak-anaknya Dan yang lainnya jadi kalau lalai, ya Allah Subhanahu Wataala akan meminta tanggapan pada pada hari kiamat. Nah juga perlu diketahui, perlu diingat ya oleh kita orang tua bahasanya anak-anak kita adalah cobaan, ibu ya fitnah dalam Al Quran. Allah Subhanahu Wataala menyebutkan anak-anak kita itu adalah fitnah, cobaan bagi kedua orang tuanya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran Tentang anak-anak kita dan fitnah Cobaan bagi kita Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan juga amanah dan fitnah Cobaan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat At-Taghubun ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Innama amwalukum Wa awladukum fitnah Wallahu indahu ajrun azim Sesungguhnya harta'mu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, hanyalah cobaan bagimu. 15. Ya atau babun ya, lima belas. Insafnya hartamu, ibunya harta kita ini semuanya. Anak-anakmu, anak-anak kita adalah fitnah bagimu, cobaan bagimu di sini maksud cobaan. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada pahala yang sangat besar. Jadi kalau anak itu diarahkan kepada kebaikan, maka akan menjadikan Uh, manfaat kebaikan bagi kedua orang tuanya. Tapi kalau dilalaikan, ya tidak diurus, tidak, tidak dijaga, tidak diperintahkan, tidak dididik, ya tidak diarahkan di dalam uh, dinul Islam, maka dia menjadi fitnah cobaan. Ia ya, cobaan akan diminta tanggungjawaban ketika kita mengurus anak-anak kita. Bahkan kalau apa anak-anak kita itu bisa menjadi musuh bagi, bagi orang tuanya. Ya, bahkan anak-anak kita bisa menjadi musuh bagi orang tuanya pada hari kiamat apabila tidak diterbir atau dididik di atas dinul Islam, di atas kitab wa sunnah Ya, bahkan akan menjadi musuh. Di sini juga musuh di sini, kadang uh, orang tua itu kalah dengan anak. Kadang uh, anak memerintahkan orang tua untuk berbuat maksiat. Bukan merintahkan di sini intinya ketika melihat misalkan karena lebih cinta kepada anak-anak, Nabi bila akhirnya dia berani untuk berbuat makset kepada Allah, ya korupsi misalkan, ya mencuri misalkan, ya tuh yang lainnya gara-gara anak misalkan, ya jadi fitnah cobaan gara-gara anak masalah jadinya berat untuk ngaji misalkan, ya berat untuk sodako berat untuk berbuat kebaikan dan yang lainnya, ya inilah fitnah anak-anak ini. kadang kalau tidak diarahkan, maka pada hari kiamat, anak ini menjadi balap petaka, menjadi musuh. Saling menyalahkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat at Atagubun, ayat 14, ayat sebelumnya. Kalau Allah ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwalakum fa'adharuhum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ibu. Baik orang-orang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, jadi enggak semuanya ada di antara isteri ya, istri-istrimu, istrinya lebih dari satu. mungkin uh, Kemudian uh, di antara anak-anakmu enggak semua anak anaknya begitu, ya, ada menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hatilah berhati-hatilah kamu terhadap mereka, terhadap anak-anak kalian. Bahkan di sini juga istri-istri kalau uh, suami ya, kalau apa ya istrinya membangkang, ya, istrinya yang jauh daripada dinul Islam, jauh daripada manhad yang sahih, menjadi musuh pada hari kiamat, saling menyalahkan. Kenapa? Kamu tidak uh, berjilbab misalkan ya kepada anaknya. Karena habis uh, saya tidak menyuruhnya, begitu ya. Mendiamkannya karena bukan perbuat mungkar. Mendengarkan nyanyian karena ibu saya enggak melarangnya begitu. Eh, ibunya juga membantah yang lainnya, jadi musuh. Eh, ya, karena saling menyalahkan di si Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, ingat ibu jangan sampai anak-anak kita yang menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Maka dari sekarang ya waktunya ya jangan sampai menyesal di kemudian hari lebih-lebih nanti ketika anak sudah dewasa ya atau lebih lebih lagi nanti di hadapan Allah ketika hari kiamat, ketika dewasa ya ketika kita arahkan mereka malah melawan. Iya, malah melawan, malah susah, iya, malah membantah. Nah, akhirnya nanti menjadikan apa hati ini menjadi sakit, maksudnya, ya, karena melihat anak nggak bisa diarahkan. Gara-gara kita kenapa nggak dari kecil gitu ya, diarahkan, kemudian dibimbing atau yang lainnya. Maka ketika jangan sampai ketika masih kecil dibiarkan tidak disuruh sholat, misalkan, contohnya, ketika tadkal besar disuruh sholat, maka malah Anak ini membantah maka melawan pada orang tuanya, karena sudah besar. Nafas salah tidak berarti pada waktu itu, ya. Nah, tapi akan kita, uh, perlu diketahui ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ingat ya, uh, anak ya apabila dididik, diterbiah di atas Dinul Islam yang sahih yang benar, ya. Uh, dan itu adalah sebab-sebab kebaikan bagi orang tuanya. Ya, anak yang soleh, anak yang dididik, diterbiah. Di atas Al-Quran dan Al Sunnah Maka itu adalah sebuah kebaikan Bagi kedua orang tuanya ibu ya? Jika dia berada di atas jalan yang Sahih, sehingga menjadi anak yang Soleh, ya kelak akan dikumpulkan Dengan orang tuanya Dalam surga ya? Jadi, kalau sebaliknya kalau ditarbiah Dengan bagus, dengan baik dari kecil Sehingga menjadi anak yang soleh Manusia yang soleh dan solehat ya? Maka itu kebaikan bagi kedua orang tuanya ketika di akhirat nanti Allah SWT akan mengumpulkan dia dengan kedua orang tuanya di surga surga yang sama dikumpulkan Allah SWT berfirman dalam surat At-Tur ayat 21 bahasanya kita anak-anak kita, suami kita ibu kita, bapak kita akan dikumpulkan kalau dalam satu keimanan satu manhaj ya? satu apa namanya ketakwaan kepada Allah SWT Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 1. Wal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum <tuh> <tuh> biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min Dan ayat Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, dalam keimanan, Bu, mengikuti dalam ibadah ya, ikhlasolehannya sama. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, maksudnya kami kumpulkan nanti di surga yang sama, dan kami tiada mengurangi sedikit, sedikit pun dari pahala amal mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan dia dan anak-anaknya, sekaligus orang tuanya juga nanti ya, akan dikumpulkan di di surga yang sama, tingkatan yang sama begitu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 tentang janji Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka orang-orang beriman dengan anak-anaknya yang tentunya yang seiman ya yang sama dalam keimanan ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Ra'd ayat 23 qala Allahu ta'ala jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim al dua ayat 23 Yaitu surga adnan Yang mereka masuk ke dalamnya Bersama-sama dengan orang-orang yang soleh Dari bapak-bapaknya Dari istri-istrinya Dan anak cucunya Masuk semuanya ke dalam surga Bahkan bapak-bapaknya bisa bu Dibawa orang tuanya sebelumnya Kemudian istri-istrinya istri Dan cucu-cucunya Ada nah yang ayat ini yang mulia ibu Masanya kita kita di surga, kalau masuk insya Allah ibu ya Kita akan tetap dengan suami kita yang di dunia Ibu ya, dengan ayat yang mulia aradu Kita akan masuk ke surga dan tetap menjadi istri kita ya suami kita di dunia Kalau satu keimanan Sama-sama masuk surga, enggak akan dibisarkan oleh ya Allah Ini ayat ini jelas ibu wa azwajihim wa dzurriyahum kamu akan masuk ya amang-abang yang saleh ya kalian yang saleh akan masuk bersama bapak, -bapak kamu dan istri-istri kamu anak-anak cucu kamu masuk ke dalamnya jadi sepakat para ulama sepakat Ibu ya para sahabat semuanya Bahasanya istri ya, apa suami kita ya suami kita yang di uh, dunia kalau masuk surga sama-sama jadi uh, suami tetap kita di surga tapi akan ditambah kalau suami kita dengan dua bidadari A'in dalam hadis yang sahih. Tapi enggak akan cemburu ibu ya, enggak akan. Kali salah dari caut. Kalau masih cemburu enggak masuk surga. Karena yang masuk surga itu sudah bersih hatinya. Iya. Eh, Jadi kalau masih cemburu enggak masuk surga. Intinya adalah kita harus mengimani apa yang Nabi sabdakan Jangan oh, Yang enggak urus itu. Yang saya masuk surga Sudahlah Di sana suami mau ada tiga mau dua isterinya enggak apa apa. Yang penting saya masuk surga. Ya. Penting saya bersama suami yang soleh. Nah itu sepakat berlawa dengan ayat ini ibu ya dan ayat yang tadi juga menandakan masih kita berkumpul nanti di surga. Uh, jadi kita katakan kepada suami kita engkau adalah suamiku dunia dan akhirat. Ya jadi harus uh, nurut ya, kepada apa harus uh, taat kepada Allah sama-sama begitu saling membantu ketaatan kepada Allah. Bahkan anak-anaknya juga akan dibawa. Ya ayah masuk surga kalau seiman dan bahkan anaknya tu membawa ibunya. Ya, di sini dalam sebuah hadis yang sohi dari Imam Ahmad bin Hanbal Dengan Isnad yang sahih Berkata Ibn Kathir Isnadnya sahih Sanadnya sahih maksudnya Ada sebuah hadis tentang Bagaimana Apa namanya faedah Menjadi apa Mempunyai anak-anak yang soleh Itu ada manfaat buat orang tuanya Ketika dia akhirat Ketika di surga Uh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah s.a.w. Inna wasallam innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannati fa yaqulu ya rabbi anna li hadhihi fa yaqulu bi istighfari Hadis riwayat Imam Ahmad dan sahih Disahihkan oleh Ibnu Kathir Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahuwataala sungguh akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Ya, di surga akan diangkat derajatnya tinggi sekali. Maka orang itu mengatakan, ia ya Tuhanku. Apakah ini sesuai dengan bagianku begitu? Apakah sesuai dengan amalku? Dia ya, tidak merasa, bahasanya amalku tidak merasa apa mencapai derajat ini begitu. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fayaqul Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepadanya Bistighfari waladuka Ini disebabkan oleh istighfar Anak-anakmu Untukmu Nah ini Istighfar ibu ya doa Berarti menandakan apa? Anak yang diterbiah di atas jalan yang sahih Sehingga ketika orang tuanya meninggal Dia rajin mendoakannya Rajin beristighfar Wadkud orang tuanya Allah ma'gfir li Barang hamba macam 40 sehari terus dia ucapkan doa itu sepanjang pagi, siang terus. Sehingga ya kalau orang tuanya buat dua punya dosa-dosa akan diampuni dengan istighfar anak-anaknya ibu. Kalau enggak ada dosa, maka apa kebaikan kata Imam Anawawi? Maka akan diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di Jadi, uh, anak yang yang yang mendoakan orang tua tentunya anak yang soleh Ya, anak yang hasil tarbiyah yang yang bagus ya, ketika di dunia. Kalau nggak sholat nggak mungkin, nggak nggak bisa mendoakannya kadang dia juga nggak berdoa begitu, ya. nggak sholat, ya enggak, apalagi mendoakan orang tuanya. Nah dalam itu syarat ibu ya bagi yang orang tuh sudah meninggal apa yang harus saya berbanyak yaitu istighfar dan doa, ya. Iya, istighfar dan doa ini lebih lebih lebih apa lebih bermanfaat kepada selawasimin si daripada sedok, sedekah buat orang tua kita atau wakaf ataupun uh, misalkan umroh yang lebih ini adalah istighfar dengan hadis ini ibu ya istighfar karena orang tua kita punya dosa tapi kan tidak bisa bertobat tidak bisa maka siapa yang bisa membantu menghapusnya anak-anaknya. Jadi saya sarankan banyak ibu istighfar untuk orang tua kita ikut tatkala sujud ya sertakan tatkala berdoa bersimpul, di sepertiga malam terakhir sertakan orang tua kita terus dalam doa-doa kita sertakan inilah birrul walidain seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia Ini ibu ya di berharap kepada Allah tatkala nanti bertemu sudah bersih doa orang tua kita ya, meskipun pernah melakukan bidah enggak tahu mungkin orang tua kita kejahilannya mungkin kita ber berharap nanti dikumpulkan dengan orang tua kita di surga Ibu ya. Karena kenikmatan yang paling tinggi yang sempurna kata para ulama tatkala ya kita masuk surga, kita akan melihat orang-orang yang kita cintai bersama kita di surga. Maka dalam tadi disebutkan kan, masuklah kalian bersama istri-istri kamu, bapak kamu, dan anak itu suatu kesempurnaan kebahagiaan Ibu. Ya, di dunia saja Ibu misalkan Ibu ya di sini ataupun ya punya kesenangan kalalah enggak ada hadir ibu kita, bapak kita, maka tidak sempurna rasanya nikmat itu begitu Bu ya. Makanya ketika sama-sama ngumpul gitu ya, maka akan bahagia kita itu. Bapak Ibu bisa merasakan apa yang saya rasakan kebahagiaan kita dalam segi materi di dunia. Ataupun begitu kita pulang di rumah punya villa yang indah, punya perkebunan yang rindang, ibu kita masih ada di kampung. Nah ketika kita nempati itu bisa a, a, Bahagia enggak bu? Hambar bu Apalagi ibu kita ditinggalkan jauh Apalagi a, Apa namanya Naudhubillah Durhaka masyarakatnya Naudhubillah Enggak bahagia Enggak bahagia Enggak Nah ketika kita diam di fila itu Kemudian ada ibu kita Ada bapak kita Ada anak kita Bahagianya lengkap Bahagianya lengkap Ya, ini kebahagiaan, ibu ya. Nah, tak kalah nanti hamba-hamba itu ke surga, ibu. Melihat surga begitu indah. Melihat ya segalanya yang Allah siapkan. Ya, la uzunun samiat wa la ainun raat wala wala khathara min qalbil bashar tidak pernah lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah tertulis dalam hati. Seorang bayangan istana emas, ibu ya, semua Peralatan dari emas, yang tanahnya dari misik, yang batu-batu berliannya, apa yang batu-batu yang kerikil dari mutiara dan berlian, yang airnya dari susu, air madu, air khomar, semuanya kebahagiaan yang lengkap. Tapi nanti ada seorang anak kan mengatakan, "Ya Rob wahai Tuhanku, apakah ibuku di surga? Apakah bapakku di surga?" tidak maka dia nunggu nunggu terus di pintu terus masuklah kamu dalam surga maka dia terdiam wahai oh Rob di mana bapak dan ibuku padahal sudah mau surga sudah kenikmatan yang abadi masih ingat bapak dan ibunya bapakmu nggak di sini kemudian disebutkan tiga kali dalam hadis ibarat Imam Ahmad ibu kemudian setelah tiga kali masuklah kamu dan bapakmu dan ibu ke surga masuk semuanya kebahagiaan yang abadi nah inilah ya ya jadi kita akan Uh, merasa lengkap bahagia ketika di surga insyaallah melihat anak kita melihat orang tua kita, apalagi kita juga apa rido anak-anak kita tak kalah Allah Subhanahuwataala tenggelam pada dalam neraka kita melihat kita di dalam kesenangan serik anak kita tenggelam dalam neraka tidak rido ibu ya kita sakit kita ya bagi kita kalau melihat di dunia, apa di dunia saja anak kita terkena api saja, waduh ya sakit sedikit nggak bisa uh, tidur makan nggak enak Kemudian anak juga kena mudarat itu. Enggak enak enggak hidup ini. Nah, bagaimana kalau melihat anak kita nanti dibakar di dalam neraka, Ibu? Nauzubillah. Nah, itulah apa namanya? Yang namanya tarbiyah dalam Islam itu jauh sekali sampai di akhirat, bukan hanya ya hanya keberhasilan di dunia. Jadi ukuran ya seorang anak itu berhasil di tarbiyah Ibu, jangan melihat duniawinya. Ya, karena dunia sudah di sudah diatur oleh Allah, sudah dijamin maupun dia Belajar syar'i atau belajar umum tetap dikasih jatahnya segitu. Ya, karena dalam surat Hud ayat berapa itu ayat 15 atau 12 Bu ya. Ya setiap yang melata itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah apa? jamin rezekinya. Ya dalam surat Hud di sana Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya semua yang melata di dunia. Ia ya, maksudnya manusia seluruhnya dan kata Rasulullah dalam hadis yang, yang mulia yang sahih diriwayatkan oleh Abu ketahuilah puasannya tidaklah kalian itu meninggal dunia kecuali rezekinya telah disempurnakan telah disempurnakan semuanya jadi tidak mungkin oleh Allah subhanahuwataala dipanggil rezekinya belum sempurna sudah sempurna di dunia jadi jangan takut dengan kemiskinan untuk anak-anak kita ibu ya jadi ya apa dirikan mereka di atas kebaikan di atas ilmu syarh di atas din Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin rezekinya, tidak akan apa, tidak akan uh, Allah Subhanahu Wa Taala membiarkannya yang lainnya. Semua dapat jatah rezekinya masing-masing, ya. Tetapi dengan usaha, tentunya dan layaknya. Jadi intinya uh, bahasanya anak-anak uh, kalau ditarbiyah di atas jalan yang sohi, boleh, ya? di atas Quran Wasuna, di atas kebaikan, maka itulah menjadi manfaat besar bagi orang tuanya. Ya akan di antaranya juga ada sebuah syafaat anak-anak kepada orang tuanya nanti kelak pada hari kiamat. Jadi anaknya bisa mengangkat e, orang tua dari neraka atau di surga bisa mengangkat derajatnya berkumpul bersamanya dengan hadis yang tadi. Juga di alam kubur itu di alam kubur ada manfaat yang besar anak-anak yang saleh itu Ibu ya, yang ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza mata ibnu adam inqitha amaluhu illa min salazin. Apabila anak-anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga apa ibu? Shadaqah <sadokatun> jariyah, sedekah jariyah. <sadokat> ya, sedekah jariyah>, <sadokat> jariyah>, <sadokat> jariyah>, <sadokat> jariyah>, <sadokat> jariyah. Kemudian ilmu yuntafa bihi yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang diajarkan ataupun ilmu dunia yang diniatkan ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Daat, adan apa anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini di sini ada kata-kata waladun soleh. Jadi syaratnya anaknya soleh yang mendoakan orang tuanya itu akan nyampe di alam kubur. Ibu saudara atau jariah, ibu saudara kita di dunia ini, ya saudara membuatkan sumur buat orang-orang kemudian masjid atau yang lainnya madrasah itu akan ngalir selama selama yang kita sedekahkan itu dipergunakan masih dalam kebaikan. Ya ibu ya, kita apa, bersedekah untuk bangun madrasah Selama madrasah itu ada, langgang maka pahalanya akan mengalir Dan juga sumur ya, sumur untuk pakaian miskin Maka selama sumurnya ada airnya diambil Maka sedekahnya mengalir, apa pahalanya mengalir sampai alam kubur Juga ilmu yang bermanfaat jelas, yang diajarkan Terus kemudian yang diamalkan oleh orang-orang yang kita didik Diamalkan pahalanya sampai Ini yang terakhir adalah anak yang solehnya ini yang mendoakan orang tuanya. Maka dengan hadis ini berkata Syeikh Al-Utsaimin rahimallahu Pro taala bahwasanya yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal adalah doa. Doa katanya, istighfar di antara tadi. Banyak istighfar ya, kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, ini ke, uh, tentang uh, mukadimah ya di mana uh, pentingnya intinya tarbiyah is Islamiyah mendidik anak-anak kita di atas idul Islam, di atas Al-Qur'an was Sunnah Jadi sangat besar manfaatnya dan faedahnya di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian sebelum uh, lebih jauh tentang hal-hal masalah tarbiyah ini ya, nanti ada tarbiyah imaniah, ada tarbiyah uh, akhlaqiah, ada tarbiyah sulukiah, ya, ada tarbiyah jasmaniah yang lainnya, ada pembagian tarbiyah itu yang bermanfaat ya ya untuk anak-anak kita di dunia dan di akhirat kelak. Sebelumnya apa dimaksud dengan tarbiyah itu? Pengertian tarbiyah. Ya kita harus mengetahui secara secara kita kenal memang Bu ya, tarbiyah itu artinya secara singkatnya adalah uh, pendidikan, ya, mendidik begitu. Tapi mak maksudnya mendidik ini gimana begitu ya di dalam Islam. Tarbiyah secara bahasa Pengertian tarbiyah Secara etimologi, secara bahasa Yaitu dari kata Nama yanmu Diambil dari kata Nama yanmu Artinya itu berkembang Jadi mengembangkan sesuatu begitu Berkembang dan mengembangkan sesuatu Itu tarbiyah Juga bisa diartikan Dengan kata yang lain Itu robiyah Yarba Yang maknanya nashaa. Yang maknanya nasya'at Ya artinya apa? Artinya itu tumbuh, berkembang, mengurus Bisa juga artinya mengurus, menjaga dan memeliharanya Atau mendidiknya Ya inilah tarbiyah secara bahasa Ya jadi artinya tumbuh, berkembang Dengan mengurus, ya mengurusnya, menjaganya, memeliharanya dan mendidiknya ini tarbiyah Kemudian pengertian tarbiyah secara istilah Istilah dalam bahasa Arab Tarbiyah pengertiannya yaitu ya, Yaitu sesuatu, sesuatu yang dilakukan secara berkesinambungan Berkesinambungan ber terus-menerus Dan dilakukan tahapan demi tahapan sejalan eh, sejalan dengan kehidupan kehidupan yang kita terbihi anak kita terbihi ya. tidak berhenti pada batas tertentu di itu terus ya e, apa namanya tidak berhenti pada batas tertentu tidak kemudian Yang terhitung maksudnya yang dimulai daripada tarbiah itu semenjak buaian semenjak buaian ya, dimulainya semenjak buaian tarbiah itu semenjak lahir sampai keliam lahad itu mau tarbiyah. Ya mendidiknya sampai dibuai-buai sampai apa mulai dari lahir maksudnya sampai di liang lahat sampai meninggal. Tidak terhenti tarbiyah itu ya, terus menerus. Nah, itu tarbiyah secara umum. Sedangkan tarbiyah Islamiyah, ya tarbiyah Islamiyah adalah proses ya, adalah sebuah proses penyiapan manusia yang soleh jadi proses penyiapan manusia yang soleh, anak-anak yang soleh, salehat ya namanya saleh dan salehat yaitu dengan dengan dengan jalan uh, pengembangan ya pengembangan di sini ya umum nanti caranya ya pengembangan pemeliharaan penjagaan pengurusan pengurusan segi fisiknya akhlaknya rohaninya begitu bimbingan ya dengan cara bimbingan meliputi jasadnya akalnya dibimbing dan jiwanya juga dibimbing. Nah, itu jadi meliputi apa yang dibimbing itu jasadnya Ibu ya, kesehatannya, olahraganya, yang lainnya. Akalnya juga ya, dibimbing, dipelihara, jiwanya juga ya, rohaninya, Yang dilakukan secara berkelanjutan ya. Dahulu secara berkelanjutan terus menerus dengan tujuan akhir, tujuan akhir si anak didik tumbuh dewasa. Si anak didik tumbuh dewasa dan hidup menjadi manusia yang soleh dan solehah. Jadi eh, tujuan akhirnya adalah si anak didik tumbuh dewasa dan hidup menjadi manusia yang soleh dan solehah. Ia ya. dan ketika kita mendidiknya tujuan kita ya tujuannya adalah satu yaitu mengharapkan pahala dari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mendidik anak kita Harapan kita juga yaitu adalah supaya Allah Subhanahuwataala memberikan pahala dan ridhonya kepada kita dengan kerja keras kita ya mendidik anak-anak kita yang lainnya jadi mengharapkan rido Allah Subhanahuwataala intinya. Nah ini tentang tarbiyah Islamiyah jadi supaya lahir generasi-generasi yang hidup ya uh, Islami, yang sholat dan solehah, yang di mana manhaj hidupnya di atas Quran Wasunnah dan sesuai pemahaman salatul ummah. Nah, ini beda tarbiyah dengan dengan mereka di luar itu ya, tarbiyah secara umum yang mereka bukan Islam adalah ya mereka mendidik mentarbiyah menjadi seorang yang pintar atau seorang yang hanya duniawi saja Kalau kita enggak sampai di, eh, ke akhirat. Sampai ke akhirat enggak sampai hanya di dunia saja, sampai di akhirat bermanfaat. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mentarbiyah anak-anaknya. Bu, hal-hal ini yang perlu diperhatikan nih. Ya, apa saja sebelum ya melangkah lebih jauh dalam terbiih anak. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini poin-poinnya nanti dikembangkan ya. Yang pertama ini yang pertama yang harus menjadi yang pertama ketika mentarbiyah anak adalah Al ikhlasu lillah bitarbiyah wa ikhtisabul al ajri ala Allah bima yabdul fihi fa fiha min juhdi au mali au qolobah dan yang lainnya. Uh, yang pertama adalah yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas lillahitaala ketika mentarbiyah anak-anak dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan pahala kepada Allah Subhanahuwata'ala dari Allah Subhanahuwata'ala maksudnya, ya dari apa namanya hasil daripada kerja keras kita, katakanlah untuk kita ingin hanya pahala dari si Allah Subhanahuwata'ala yang kita korbankan kerja keras kita atau juga harta kita untuk terbina anak-anak itu hanya pingin apa satu balasan dari Allah Subhanahuwata'ala ikhlas ini. Jadi ini harus ditumbuhkan pertama kali ini ikhlas. Jadi jangan sampai ada kesalahan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Anak-anak kita sudah tunggu besar, kita minta balas budi. Jadi, enggak benar anak-anak itu bilang ke ibu ibunya untuk balas budi enggak, enggak boleh. Karena enggak bisa balas budi kepada orang tua, enggak. Enggak bisa, enggak bisa balas budi, enggak bisa. Tatkala e, anak kita sudah mampu, kemudian kita balas budi dengan harta, wah oh, itu tidak seberapa. Karena ada sebuah riwayat -ib, ibnu Umar. Jadi intinya. Tidak ada istilah belas budi kepada orang tua. Jadi itulah kewajiban kepada orang tua berbuat baik bukan belas budi. Ia ya, ketika tidak berbuat kebaikan Ya hak kepada orang tua. Jadi kalau diartikan belas budi berbuat kebaikan kepada orang tua itu salah kepada para ulama, karena tidak bisa kita apa namanya membayar kebaikan kebaikan orang tua kita kepada kita atau si anak kepada orang tuanya. Ada sebuah riwayat di mana ya, tidak akan bisa ya. Membalas budi seorang anak kepada ibunya sampai kapanpun, karena kebaikannya ibu itu banyak mendidiknya, merawatnya sampai dia tumbuh. Ya ada sebuah riwayat ibu tahu tentang ibnu Umar. Tatkala towaf di Mekah, ibu ya ada yang tahu kisahnya? Uh -huh. Jadi tatkala ibnu Umar uh, towaf ada seorang yang menggendong ibunya ketika towaf berhaji digendong ibu. Ada nggak segan? Saya nggak digendong, cuma di, didorong uh, kereta. Gak ada yang gendong sekarang kan? Uh, dulu digendong, karena gak ada mungkin kereta gitu ya. Kemudian digendong, kemudian dia putar-putar, terus ketemu ibu umar, ibu umar wahai Abu Abdullah Rahman panggilannya. Apakah saya ini sudah berbuat berutang ber ber budi ya uh, kepada orang tua? Uh, balas budi mas, sudah balas budi kepada orang tua saya ini dengan hal demikian ini saya menggendong uh, ibu saya tak haji. Kata ibu umar belum belum kau balas budi. Itu belum seimbang atau belum sama apa namanya belum membalas hantakan nafas ketika melahirkan kamu, Nya Jadi satu nafas pun ini belum seimbang dengan amalan ini katanya berapa nafas yang yang dikeluarkan oleh ibumu tak kala mengeluarkan anak dari kandungan, Nya ibu ya. Jadi tidak bisa dikatakan balas budi. Itu sudah amalan paling utama itu di ditolak ibu ya. Tolong itu ibadah, sampai digandong ibunya. Tapi kata ibu mar belum itu belum seberapa, belum sebanding dengan nafas hentakan nafas saat ibu mengeluarkan kamu dari dari kandungan. Nah, Allah Jadi tidak dikatakan berasbudi. Jadi ikhlas ibu ya ketika menterbih anak-anak. Ya ikhlas karena Allah Subhanahu Wataala. Dan insyaAllah kalau anaknya terbiah dengan ikhlas, nanti dia enggak akan dipinta dia akan berbuat kebaikan kepada kita, akan mengerti karena berdosa berapa berdosa kepada orang tua. Jadi jangan sampai ada uh, orang tua yang mengatakan, ya uh, ketika anaknya misalkan kesalahan sedikit dia sudah bilang begini kepada anaknya itu juga itu kesalahan orang tua. Kamu sudah saya sekolahkan, sudah saya biayai, sudah saya ini, sudah ini, abis makanya tidak enggak boleh. Eh, itu itu kewajiban kita tatkala anak-anak kita masih kecil begitu ya diungkap semuanya diungkap semuanya habis sekian habis sampai juga misalkan di, dilihatin ininya apa namanya kuitansinya ini habis mendidik kamu sampai sekarang jadi insinyur misalkan ya ini habis berapa triliun apa gitu. minta imbasnya enggak jadi ini ikhlas ini kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan mendidik anak-anak kita yang mendidik anak kita, bagaimana menjadi anak yang soleh. Ingat tadi sudah sebutkan sangat bermanfaat pada hari kiamat. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam surat al-Bayyina ayat lima: Wa ma umiru illa liyahudullah hamuklisinilahudin dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahuwataala dan mengikhlaskan agama hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahuwataala mengikhlaskan agama, ya, ibadah dan yang lainnya hanyalah Allah Subhanahuwataala. Qala Nabi SAW, al-a'malu malamalubiniat dalam hadis Bukhari. Nabi SAW asal bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Okay, jadi tergantung niatnya. -niat. Tapi kalau niatnya ikhlas, maka Allah Subhanahuwataala akan mengganjar, akan memberikan pahala yang besar di sini. Jika niatnya tidak ikhlas, maka akan sia-sia amalnya. Ia sudah capek sudah mengeluarkan biaya besar tapi tidak ikhlas maka tidak dibalas dengan pahala yang besar si allah swt maka tarbiyah mendidik anak adalah ibadah dan termasuk ibadah-ibadah yang agung yang dimana di dalamnya ya maksudnya dalam tarbiyah itu akan menghasilkan manfaat yang khusus ataupun yang umum manfaat yang khusus ya, bagi anaknya bagi ibunya dan yang umum adalah buat masyarakat Mutiama ya bagi masyarakat, masyarakat Islamiah ya, akan terbentuk dengan mendidik itu. Jadi manfaatnya bagi uh, dirinya, bagi orang tuanya juga bagi masyarakat dan bagi negara secara umum. Ya, ini uh, manfaat dari ya, tarbiyah. Kemudian yang, yang kedua yang kedua yang saya perhatikan dalam tarbiyah adalah Ta'widul awlad alal ibadah katanya, membiasakan anak-anak ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membiasakan anak-anak di dalam beribadah baik ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah kemudian mendorong mereka menganjurkan mereka untuk tetap beribadah dengan lemah lembut rifqi wal husna ya tatkala masih kecil di sini haddattan dengan lemah lembut dan dengan baik ya tatkala masih kecil dan doronglah mereka dengan uh, supaya berbuat apa namanya kebaikan-kebaikan uh, dan juga ibadah itu sehingga dia akan apa mencintai ibadah itu anak-anak ya, kita akan mencintai ibadah itu dengan lemah lembut kita terus uh, motivasi kita suruh baca Quran, solat berjamaah, ya, menjaga solat lima waktu, bersedekah sehingga nanti akan dia mencintai ibadah itu terus didorong dengan lemah lembut ini saat kalau masih kecil. Di Diantaranya dalam surat Toha ayat 132 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'mur ahla kabir solati Was tobir alaiha so, Saya sebutkan dari Toha 132 Maka perintahkanlah keluargamu Untuk menegakkan solat Dan bersabarlah kamu Saat kala mengerjakan dan memerintahkannya Bersabarlah kamu dalam demikian dalam apa Di atas demikian yaitu Di atas solat, menegakkan solat Dan men menyuruhnya Memerintahkan solat kepada keluarga Maka ada sebuah hadis dari Amru bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda muru auladakum bis-salati wa um abna'i sab'i sinin wa 'alaiha wa abnai 'asyru sinin wa fariqu fil madhajih hadis riwayat Imam Abu Daud Perintahkanlah anak-anak kalian anak laki-laki anak perempuan untuk solat tatkala mereka umur 7 tahun dan pukullah mereka ya tatkala umur 10 tahun pukullah mereka kalau mereka melalaikan salat atau enggan untuk salat pukul dan pisahkanlah tempat tidur mereka tatkala umur 10 tahun nah pisahkanlah tempat tidurnya ibu ya jangan satu tempat tidur kalau sudah lewat 10 tahun ya baik, baik itu laki-laki maupun -laki, perempuan itu asalnya dipisah meskipun sama-sama perempuan kecuali kalau enggak ada tempat lagi ya kecuali di sini kalau perempuan-perempuan ya masih ada tolerin kalau masih 10 tahun. Tapi kalau masih ada tempat maka dipisah ranjangnya meskipun satu kamar. Ini ini tarbiyah hingga di yang mendidik akhlaknya. Uh, apalagi kalau laki-laki, laki-laki sudah 10 tahun sudah dipisah ranjang apalagi kamarnya lebih bagus dipisah. Ya kalau sudah 10 tahun dan mulai uh, apa namanya? tamyiz ya, mau balik sebentar lagi. Kalau perempuan sudah mau balik 10 tahun kan. Jadi intinya di sini perintahlah anak-anakmu untuk sholat umur 7 tahun Ibu. Perintahkan mereka sholat, tapi dengan lemah lembut di sini, dengan halus, ya. Kemudian bawa ke masjid, orang tuanya, kalau laki laki, ya, kalau perempuan berjamaah di rumah aja, ibu ya, di rumah, ibu sebagai imamnya. Anak anak kita makmum itu indah sekali bu, keluarga yang mawadah sakinah, mawadah warahmah di dalamnya. Akan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya di sini pukul lah, katakanlah sepuluh tahun. Sama yang perempuan juga dipukul tapi pukulnya ingat yaitu tidak sampai cacat ya dihindari jangan pukul wajah ya dihindari uh, pu jangan pukul wajah jadi boleh pukul anak-anak itu kalau sudah keterlaluan pertama nasihatkan diperingati kemudian kalau masih dipukul tapi bagian bawah yang tidak sampai uh, cacat pukulannya mendidik kalau sampai patah tulangnya enggak boleh uh, ya atau dibina. Jadi ini pukulannya enggak pukul-pukulan benci kan, tapi pukulan mendidik gitu kan supaya dia ngerti begitu. Nah, ini kapan bolehnya? 10 tahun. Nah, jadi kalau di bawah 10 tahun kata para ulama jangan dulu dipukul. Nah, ini jangan dulu dipukul katanya ya. Jadi diperingatkan, diperingatkan aja, baru nanti 10 tahun boleh ini dipukul, mubah hukumnya. Tapi hindari jangan memukul wajah, enggak boleh. Bahkan suami juga boleh kan memukul tapi tidak boleh memukul wajahnya kata Rasulullah. Tatkala istrinya sudah tiga tahapan dinasihati, dipindah ranjang eh, apa? Pindah ranjang apa? E, pisah ranjang Bukan pindah ranjang, pisah ranjang baru nanti boleh dipukul ya Goiru mubarih, tidak sampai luka Kemudian dalam riwayat lain juga Alimu as-sabi as-salat ibn, ibn as-sinin e, Sab'as-sinin maksudnya e, Ajarilah anak-anak kalian untuk sholat Tatkala umur tujuh tahun ya ajari salat tatkala tujuh tahun dan pukullah mereka tatkala umur sepuluh tahun hadis riwayat Imam Tirmizi dan Sahih nah ini berkata uh, Ibnu Taimiyah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala nah di sini waman kana indahu barak siapa yang punya anak-anak kecil ya ataupun anak yatim maka, uh, falam ya'muru bisalah maka tidak pernah memerintahkan mereka untuk salat maka sungguhnya fayu'aqibul kabir maka nanti sudah besar menjadikan hukuman baginya apabila tidak diperintahkan tatkala masih kecil ya wa yu'azirul kabir ta'ziran balighan maka nanti kalau sudah besar dia bisa melawan menentangnya dengan keras ya dan kalau sudah besar maka diberikan hukuman kalau enggak melaksanakan salat kenapa karena dia sudah bermaksiat kepada Allah dan dosanya kalau sudah besar enggak mau salat hukumannya berat lagi Bu Ya, beratlah hukumannya ya, kepada anak-anak yang uh, tidak mau sholat bahkan kalau sudah balik, bisa uh, sebagai ulama kalau meninggalkan terus menerus sholat itu bisa kufur sebagai ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal B. Jumur mengatakan dia orang Islam yang pendosa besar yang diancam dengan neraka yang tidak ingin sholat jadi berkata Imam Qayyum juga Al-Jawziyah di antara kelalaian uh, orang tua adalah mengajarkan anak-anaknya sesuatu yang bermanfaat ya Uh, bahkan meninggalkan mereka begitu saja Ini adalah uh, Suatu perbuatan yang sangat jelek dan buruk Berbuat buruk kepada keluarganya katanya uh, Orang itu membiarkan anak-anaknya Tidak diajari Kalau kita tidak bisa mengajar Maka kita bawa kepada tempat ta'lim ta Ada TPA di sini misalnya ya, Kepada ustadah dan ustadah yang lainnya ya Itu untuk maaf -maaf, Berlepas diri dari kewajiban ya, Kalau kita bisa Maka kita yang mendidiknya Mengajarnya itu lebih utama dan, dan banyak anak-anak ya yang di mana dia rusak mereka itu ya akhlaknya uh, ibadahnya itu sebabkan oleh bapak-bapak mereka ya dan kelalaian bapak, bapak mereka orang tua mereka khususnya bapaknya bapaknya meninggalkan mereka tidak mengajarkan uh, faraid amal-amal yang diwajibkan di dalam agama dan juga amal-amal sunnah tidak mengajarkannya bahkan tidak membawanya ke tempat pembelajaran ilmu syar'i kemudian mereka melalaikannya Ketika e, waktu kecil tidak pernah menyuruhnya ber, e, kepada hal-hal yang bermanfaat, ya buat dirinya dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah perkara dunia, maka t, e, ketika besar anak ini menjadi malapetaka, ya anaknya rusak, misalkan e, akhlaknya, ibadahnya yang lainnya makin tidak berguna bagi orang tuanya dan penyesalan pada waktu itu orang tua tidak tidak bermanfaat, ya ketika anaknya sudah besar kemudian tidak menjadi anak yang soleh nah eh, ini tiga tahapan kemudian eh, tahapan yang ke hal-hal yang keempat ya hal yang keempat yang perlu diperhatikan adalah menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan Nomor eh nomor tiga apa tadi nomor berapa oh, nomor dua maaf sekarang nomor tiga ya eh, salah nomor ya sekarang nomor tiga nomor tiga menjauhkan mereka istri ya, orang tua menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh syara'i dan menjauhkan dari kemungkaran-kemungkaran ya jadi hal yang diharamkan dan kemungkaran wa tahziruhum kemudian memperingatkan dengan keras ya memperingatkan gimana amra iya menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh syara'i ya yang diharamkan maksudnya kemudian dari kemungkaran ya kemungkaran-kemungkaran ya, yang yang di yang dilarang oleh syara'i Jauhkan kemudian juga memperingatkan mereka memperingatkan mereka dengan keras dari perbuatan-perbuatan tadi yang diharamkan memperingatkan mereka dengan keras dari apa? Ya, dari perbuatan-perbuatan yang haram kemudian juga menanamkan dalam hati mereka perasaan benci Terhadap apa-apa yang Allah larang dan Allah uh, ya Allah murkai, jadi menanamkan dalam dirinya, dalam hatinya kebencian terhadap seluruh yang Allah larang Allah apa namanya yang Allah uh, apa uh, murkai perbuatan itu yang dimurkai oleh Allah dan yang diharamkan Allah dibencinya oleh di oleh hatinya, ditanamkan ini tidak boleh nak karena ini dimurkai oleh Allah begitu. Jadi anak supaya benci akhirnya ini tidak boleh nak kerana ini haram ini tidak boleh nanti diancam dengan neraka. Nah jadi ditanamkan rasa itu dalam dirinya membenci semua yang diharapkan Allah. Ya, begitu, Jadi tidak mungkin dia akan mendekatinya. Jadi kecil ibu ya ketika apa anak-anak ya misalkan ada ada makanan yang tidak ada orangnya tidak boleh ini ini tidak boleh karena ini tidak ada orangnya misalkan harus kita izin kalau begitu ya. Ini dapat murka Allah nanti kalau kita makan sembarangan, salah kan ada yang punyanya, tidak ada izin. E, kemudian di sini apa namanya? Wa walidul abana. Di sini ada sebagian e, orang tua yang tidak memperhatikan yang demikian. Dia mengatakan hujahnya ini kan anak-anak masih kecil, tidak di diberi beban. Ya itu hujah yang salah. Ya enggak apa-apa. Jadi diajarkan hal demikian supaya tertanam dalam dirinya, ini itu salah, ini enggak boleh. Ya, Harinya dia sudah besar dia membenci hal itu. Seperti anak-anak ya auratnya terlihat ini enggak boleh ini ini haram ini diancam dengan neraka Allah murka pada pada perempuan begini. Nah, kemudian ketika juga menonton film yang yang di sana banyak aurat dibuka maka kita kat kemudian peringatkan enggak boleh menontonnya enggak boleh kamu apa menirunya ini ini enggak boleh. Bilang ini haram. Ia belajar supaya hatinya benci Orang-orang Arab itu agak bagus juga ibu Dari kecil mereka sudah mengatakan kepada eh, ke orang tuanya kepada anak yang eh, tidak boleh haram ah, Meskipun itu sebenarnya tidak haram Itu gulu juga berlebihan Tapi yang kita bilang haram ya sudah jelas haram ya, Seperti melihat yang yang haram misalkan, Atau juga tidak berpakaian dengan ya, muslim apa Dengan jilbab yang syar'i Maksudnya kita kan itu haram Ya kelihatan aurat kamu begitu Uh, tapi juga tidak dulu ya kalau masih kecil masih umur 5 tahun 4 tahun tidak harus dia ya, diperketat untuk pakai jilbab terus enggak tapi diperingatkan batasan batasan ketika dia keluar ya boleh betisnya keluar apa apa betisnya kelihatan misalkan ini ditutup nah begitu yang lain jadi diajarkan dari kecil ya ini enggak baik yang lainnya Jadi intinya uh, meskipun masih kecil tetap diarahkan ya di hatinya ditanamkan rasa benci terhadap apa yang Allah benci apa yang Allah haramkan yang Allah murkai, kita membencinya begitu ya. Eh, di mana ada sebuah dalil ibu ya dari Abu Hurairah bahasanya tadkal Hasan bin Ali radhiyallahu dia memakan sebuah kurma dari kurma sodakoh kemudian oh, sudah ditelang sudah dimasukkan ke mulut maka Nabi saw melihatnya kemudian eh, apa ini bah bah ya Nabi katakan supaya apa supaya mengeluarkannya kalau kita apa bahasanya pada anak ya. Uh, peh-peh misalnya kalau Arab di sini bah-bah jadi supaya dikeluarkan, tidak boleh kata Rasul tidak boleh apa kamu tidak ama sya'arta anna la nakulu sodako ini kepada Hasan masih kecil ibu ya tidak boleh peh-peh misalnya apa kamu tidak merasa ya tidak tahu bahasanya kami ini ya para Nabi dan keluarganya tidak memakan sodako nah, jadi Hasan ini makan sodako. Uh, kurma sodako, jadi dilarang oleh Nabi gak boleh, karena diharamkan kan uh, Nabi dan keluarganya gak boleh makan makan sodako, tapi kalau hadiah boleh, nah ini diantaranya, masih kecil anak oh, Nabi langsung menghardiknya maksudnya masih kecil kan, nah sama juga kita pada anak-anak begitu, masih masih kecil langsung kita hardik, gak boleh ini begitu, ya kalau dia tamis, umurnya 4-5 tahun, udah ngerti ini gak boleh nak, ini dilarang ini yang lainnya, misalkan ya, jadi ini yang ketiga yang keempat ya mungkin nanti kita lanjutin dulu ya. Sudah aja. Iya. Tengah sebelas mungkin nanti yang keempat, yang kelima, ke-6, ke-7 masih ada. Kita lanjutin nanti uh, yang akan datang. Ya. Bismillah kita akhiri. Ada yang ditanyakan silakan. Allah oh. menyekolahkan anak-anak kami yang akhwat di sebuah pondok pesantren, InsyaAllah mereka tidak bisa keluar pondok kecuali dijemput oleh makhluknya. Pertanyaan saya, saya pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan mendidik anak perempuan adalah kewajiban ibunya. Lalu bagaimana Ustadz apabila kami sebagai ibu sangat terbatas memiliki ilmu syar'i sehingga hanya mampu mendidik hanya di pesantren dengan motivasi agar anak-anak kelak menjadi anak-anak salehah dan mulia. Ya. Nah, syaratnya untuk muka di dunia dan akhirat, iya Ibu ya. Iya, jadi memang bukan anak-anak perempuan saja. Jadi anak-anak kita laki-laki ataupun perempuan itu kewajiban orang tuanya. Kewajiban ya, apabila tidak ditegakkan kewajiban itu ya berdosa orang tua itu. Tidak mendidik anaknya. Nah, sekarang kita sebagai orang tua enggak mampu untuk mendidik hal demikian baik laki, -laki perempuan. Maka di jalannya ya harus masuk ke pondok misalkan kan lebih uh, khusus ya. Nah ini boleh nggak apa apa tidak tidak ada larangan. Tapi memang uh, secara bagusnya abdolnya itu langsung orang tua. Apalagi anak perempuan ya harus lebih dekat dengan ibunya yang lainnya. Maka uh, berkata ada sebuah syeh dari Saudi Arabia ibunya mengatakan apa yang bagus itu sebenarnya. Kapan si umur anak-anak itu masuk ke pondok begitu ya? Uh, umur yang pas itu kapan katanya makanya kalau di Arab Saudi itu enggak ada pondok dari kecil enggak ada, ya mereka uh, semuanya bersama orang tua sampai jenjang SMU baru sedang pelajar SMU mereka bebas keluar kuliah di uh, misalkan di mana di luar kota di Madinah di mana jadi menurut saya itu mengatakan anak-anak itu lebih bagus tu dekat dengan orang tuanya semenjak kecil sampai dia balik. Nah Ini yang Abdul itu karena karena butuh kasih sayang orang tua itu masih dibutuhkan olehnya. Makanya e, ketika ditanya oleh seorang ya dari orang Indonesia mahasiswa dia mengatakan bagaimana kalau Jenjang yang mutawassito. Ini enggak apa-apa katanya. Sudah mulai anak ini sudah tumbuh apa, apa yang perempuan sudah mulai balik. Jadi anak-anak SD itu sebenarnya bagus itu dengan orang tuanya dulu. Ya, dia butuh kasih sayang, butuh arahan dari orang tua, kedekatan hati gitu kan yang lainnya. Nah, kalau sudah lewat SD Ya itu bagus katanya karena nanti anak mencari jati diri o, sosialisasi pengembangan bakau otaknya yang lainnya kejiwaan tapi tetap dikontrol dari oleh kita dikontrol ya dari jauh o, dititipin di sana juga terus diperketat karena masa-masa peralihan waktu SMP itu dari abah dari anak remaja ke ABG ya ke mau dewasa. Nah di sini jadi yang aktor itu sebenarnya adalah SMP ibu ya. Jadi anak-anak yang SD itu dek uh, bagusnya dekat dengan kita dulu didik dengan kita ada peluang sebagus. Jadi uh, karena mereka butuh kasih sayang waktu-waktu itu katanya. Ya nah, ini di antaranya. Tapi di sini ya, uh, kalau sudah SMP kan ibu, nah, sini ya, ahsan bagus ya. Uh, SMP sudah bagus ya berkata saya itu jadi di sana lah SMP di mana pembentukan karakteristik seorang anak butuh dia lingkungan ia butuh penggembelengan uh, jadi bagus uh, untuk SMP jadi uh, saya sarankan kalau anak-anak SD itu dengan kita dulu dengan orang tuanya ibu ya karena mereka butuh kasih sayang kuda kita kelumputan kita kemudian didikan kita bapaknya juga ibunya. Jadi kalau sudah SMP baru InsyaAllah kita jangan merasa berat Sudah InsyaAllah tawakal tapi tetap kita kontrol yang lainnya Dan ingat ibu ada kesalahan anak-anak yang SMP yang sekolah di sana yang saya ini ini menyalahi juga Ketika anaknya misalnya kita di sini, anaknya mau ke sini dia suruh sendiri Naudzubillah tidak boleh ibu ya, itu melanggar syar'i Ya anak kita, apalagi masih abg masih SMP, suruh kesini sendirian. Kecuali ditemani sama kakaknya yang laki-laki yang sudah balik misalnya. Jadi jangan atau tuh dititipin juga enggak boleh. Jadi kalau ada waktu kita untuk jemput-jemput -jemput, kalau enggak kita harus berkorban supaya ada yang nganter saudaranya makhluknya dari sana kesini. Uh, jangan lalaikan syar'i ibu ya. apalagi lagi. Uh, masalah tentang ya, apa nongkos ayat insya Allah oh, jamin kalau kita betul-betul komitmen dengan syari'ah jadi ya, dia nya dengan sendiri itu dah enggak boleh ya, itu haram karena menyalahi sunnah Nabi saw menyalahi hadis Nabi la tu maratu illa maadhi mahromin tidak boleh bersabar seorang perempuan itu ya, keluar negeri keluar kota kecuali bersama mahromnya ya, anaknya laki-laki suaminya pamannya kakeknya itu mahrom Ya meskipun anaknya ukurannya tangis, ada yang membolehkan dokso. Kalau enggak ada lagi, tapi bagusnya sudah balik yang menemani dia. Tangis yang belum balik, enggak apa. apa Umur 10 tahun, umur 8 lapan temani dia untuk intinya meskipun aman, tapi satu sisi dia sudah melanggar sabda Nabi saw. Ya? Ya, jadi ini yang saya sarankan, berkorban enggak apa apa. Ini lebih kebaikan. Uh, dijemput anaknya atau anaknya sini dengan mahramnya. Jadi jangan sampai uh, sendirian dia ya enggak boleh. Iya, enggak boleh itu ya. Bapak, bapaknya enggak cemburu, apa ya anaknya Misalnya sendirian atau eh uh, enggak boleh. Itu dayut. Termasuk dayut yang diancam adalah bapaknya. Yang enggak cemburu dia. cemburu itu kan masalah ini tapi melihat anaknya uh, melakukan kemungkaran maksudnya dia sendirian tidak dengan mahramnya itu sudah kemungkaran uh, kemudian juga eh uh, Anak-anak yang di apa yang dididik ibu ya uh, umum misalkan uh, kalau misalkan uh, oh, ibu syarih penting wajib ibu ya tapi kita tidak membebani anak kita tak dia belajar uh, membebani misalkan harus dituntut menjadi ustadz atau ustadzah enggak ya ketika diarahkan ada pertanyaan di anak, apakah saya harus jadi ustadzah saya masuk pondok enggak mesti enggak enggak jadi enggak intinya jadi bekal kalian. Dan anak yang sudah mulai SMP itu nggak perlu dijawab, tapi kalau di pondok biarin aja nanti ada jawabannya sendiri dalam dirinya. Kemana dia akan mengarah nanti? Ya? Jadi an, kamu belajar aja, kamu ibadah, kamu ini turun sama ibu. Insya Allah nanti jawabannya ketemu. Tatkala kita keluar pondok, ke mana arah kita itu sebenarnya? Ya, kita dibantu dengan doa saja. Jangan diterangkan kamu dah kamu belajar nanti kamu jadi ustazah, kamu kuliah, kamu ujian yang sebab begitu ya enggak. Ee uh, tatkala melihat perkembangan anak ini sudah bagus nurut, ngajinya bagus, tapi ternyata punya kelebihan di bidang umum. Nah, arahkan enggak apa-apa. Arahkan di bidang kimia. Nanti uh, sudah udah kuat kan akidahnya, manhajnya. Sudah lepas dia pengin kuliah umum, jangan dikelarang, silakan. Tapi ya, kamu sudah kuat insyaallah di dahnya. Dan saya sarankan Ibu juga ada jalan yang paling bagus juga di sini. Kalau anak-anak misalkan uh, uh, apa keluar dari SMU ya mau kuliah itu jangan langsung ke kuliah zaman sekarang itu rawan. Tapi dua tahun, Dua tahun itu dimasukkan ke mahad khusus tahfidul Quran dan uh, apa namanya uh, apa isyara'i. Jadi di sana digembleng dulu dia untuk pembekalan jiwanya, akidahnya dibentengi. Karena kalau langsung dilup pas Ibu sekarang oh, kuliah sekarang itu la ud Apalagi kalau perempuan la Ya di sini pergaulan di sana, ya di samping mencari ilmu dunia tapi ada ya, korbankan kehormatan segalanya Ya di sini anak kita dua tahun digembleng ibu ini yang salah saya, saya suka berisaran kepada orang orang Malaysia juga, kepada orang Singapura ketika dia menanyakan masalah anak-anak gimana sebenarnya nanti ke depan jadi digembleng dua tahun ini dengan tahfidz Al-Qur'an Ibu ya, dia bisa haf Qur'annya juga bisa hafal alhamdulillah kalau enggak juga enggak apa-apa tapi dia dibentengi dulu akidahnya sampai nah baru nanti diarahkan kamu mau masuk fakultas apa masuk di sana kejar ilmu dunianya saja ingat begitu kejar ilmu dunia sampai kamu jadi misalkan uh, dapat gelar sarjananya kemudian kamu kerja itu bermanfaat bagi dia nanti buat keluarganya dia bisa mendidik anak-anaknya mendidik istrinya yang lainnya membetengi dirinya ini lebih bagus zaman sekarang begitu Ibu karena banyak program-program mahat begitu sekarang 2 uh, tahun hanya dua tahun saja memperba apa memper apa akidah tauhid fikih kemudian ya, apa namanya tahfidz Al-Qur'an nah, itu lebih bagus jadi itu anak yang pengin dia kuliah Tolong ilmu umum, tapi kalau ilmu syari sudah dorong dia masuk ke mana ke jami'ah, Al Qurroh untuk intinya perdalam syari. Kalau sudah bakatnya kepada syari begitu dilihat kemampuan anak begitu. ya Kalau ke umum dikasih benteng dulu sebelum dia kuliah. Nah, sekarang saya apalagi yang perempuan, sudah bilang ibu ya perempuan yang sembarangan langsung dikuliahkan. Ya. Cari yang selamat selamat ya, kuliahnya yang tidak ikhtilat dan ibu ya. Ketika ini fatwa ulama, ketika memasukkan sekolah kepada anak-anak uh, kita ke tempat sekolah di mana ada ikhtilat di sana, ibu ya, campur baur, itu sudah uh, Udah ismun, kata perlahan, sudah berdosa, ibu ya, orang tuanya juga mengantarkan anaknya ke tempat yang sekolah ada ikhtilat di dalamnya, itu sudah berdosa, apalagi ada ulang tahun di dalamnya, ada uh, apa namanya, yang lainnya di dalamnya ada musik-musik di dalamnya. Kita sengaja memasukkan anak kita ke tempat yang munkar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wala Ta'amu Anu Al Iftiwal Uduan. Janganlah kamu saling membantu dalam uh, perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ya itu apa, cari sekolah-sekolah yang terhindar dari hal demikian di Indonesia. Ibu ya banyak sekarang kan sudah ada yang perguruan tinggi yang terpisah yang lainnya. Jadi dihindari Ikhtilat yang lainnya Allah Alam. Nanti saya akan akan uh, kupas nanti ke depannya bagaimana uh, mengarahkan anak-anak di sekolah yang lainnya. Ya, kita terangkan. Oh, saya info Ustaz. Karena saya dengar di sini ada departemen dari Qatar itu memang yang Khususkan anak tambah dari SMA itu uh, ada 2 tahun tapi saja Ustaz. Qatar kata uh, kedua orang Arab itu di daerah Najma itu kerja sama tapi kan mereka apa buat bisa baca aksara maksudnya dikhususkan Arabik ya khusus Arabik. Maka, iya. Um, makanya kita butuh informasi Contohnya karena ada beberapa anak teman juga yang dia tidak mau belajar ilmu agama lain Tapi dia pengen mengkhususkan 2 tahun tamat dari SD yeah. Untuk Taufiz Ustaz mm -hmm. uh, Cuman kita kan memang tidak ada infonya dari Mariam juga belum ada info Karena khususnya taunya Arabic people Untuk orang-orang uh, Arab Iya ya, Itu aja Kalau ada info Ustaz Ya kalau yang SDSD SD kan sudah ada markas masjid takfid itu banyak Iya ya. Di masjid kan ya, ya. Tapi yang, yang takfasus itu. Ya, ya. itu Ya itu nah. Iya Karena saya dengar itu di daerah Najemah Itu ada Ustaz Departemen yang khusus Cuman apakah boleh orang ekspat seperti Orang-orang non-non Arab yang ya, non boleh masuk nggak? Ya? Ya. Iya Katanya harus ada jalur Katanya dari entah dari Ustaz yang perwakilannya apa yang dari Panang Oh gitu, ya. iya Iya, biasanya ya kalau memang ada jalur dari syekh ya, ya, ya itu ya, bisa dia ya, masuk ke dalamnya. Memang khusus orang Arab seperti halnya sekolah Arab itu kan biasanya khusus orang-orang Arab sekolah-sekolah hukumiah. Ya. Tapi ya. kalau non Arab bisa masuk dengan cara-cara tertentu, ya yang lainnya. Dan kalau lebih aman, kalau di sini ibu ya, kalau bisa untuk masuk sekolah-sekolah ke sekolah Arab, sekolah Arab lebih aman ya Itu lebih bagus, ya meskipun Arabik mungkin bisa bantuan-bantuan yang lain itu, yang paham Arabik itu lebih aman Jadi di sini kadang memang baguslah sudah ada apa namanya, dipisah ya, tapi kadang di dalamnya ya, masih ada kemungkaran ya itu memang kita mudor apa, apa namanya mudorannya tapi kita hindari seperti ada ulang tahun ya masih ada musik-musik ya ada ikhtilah atau yang lainnya uh, tapi kita keterpaksaan memang ketika masuk sekolah yang begitu makanya saya sarankan selepas SD ya kalau pondok ke pondok aja lebih selamat begitu ya kalau ada di sini sekolah yang khusus seperti tadi takhasus itu lebih baik masukin ke sana misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini mudah dan bermanfaat, kita lanjutin nanti insyaallah. Akhirul <t> kalam, subhanallahi wa bihamdih, wa assalamu ala Astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.